Марина Гримич, Фріда, Роман, видавництво «Доліби», Київ, 2006 рік. Читає Галина Шумська. Марина Гримич – письменник, науковець-етнолог, доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автор шести романів. Ти чуєш, Марго? 2000 рік Варфоломія Іваніч? 2002 рік Магдалинки? 2003 Егоїст? 2003 Мак Червоний в Росії 2005 Фріда? 2006 Та трьох монографій Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців? 2000 рік Інститут власності у звичаєвому правовій культурі українців 19 початку 20 століття. 2004 рік. Звичаєве цивільне право українців 19 початку 20 століття. 2006 рік. Події роману відбуваються у знаменитому Бердичеві. Однак з таким же успіхом місцем дії могло бути будь-яке інше містечко правобережної України, Волині чи Галичини, де переплилися історичні долі багатьох народів – українців, поляків, вірмен, євреїв, росіян. Головна героїня відчуває себе міфологічним древом, чиє коріння коріння всотало мудрість, досвід і культуру цих народів, які допомогли їй стати успішною бізнес-леді. Роман Фріда – це моє освітчення в коханні до культури українських містечок. Марина Гримич про Фріду Опинившись після тривалої відсутності у напівзруйнованому домі свого дитинства, головна героїня роману «Успішна бізнес-леді» бродить його порожніми кімнатами і химерними чорними ходами, лабіринтами своєї пам'яті, підземельнями історії старовинного міста, зустрічаючи на своєму шляху привид Гешефта, вічного мандрівника часу Юру юродевого представників давніх аристократичних польських родів, вірменських торгівельних династій, і єврейських підприємницьких фамілій, знаменитих картярів, гендлерів, коханців, фарцовщиків і контрабандистів. Ірина не могла зупинитися. тудух дух тудух дух. Вона відчувала, що вже перейшла межу, але нічого не могла собою вдіяти. Цей стан вона добре знала. І він її лякав. Зовнішні зорові та слухові сигнали тлумляться, відступають. Натомість чуєш шалене «Тудух! Тудух!» у скронях. І бачиш перед собою тільки біле сліпуче сяйво. Це означало, що вона зірвалася. А тепер летить у прірву і зупинити її неможливо. Єдине, що керувало нею в цей момент – Гнів. Безмежний. Ненаситний. Кровожерливий. Нестримний. Убивчий. Тудух-тудух. Тудух-тудух. Вона так довго вчилася мистецтво контролювати свої емоції, надто ж перед начальством і підлеглими. Вона давно вже пристосувала голос до тихо-вічливої і водночас суворо-безкомпромісної манери, відповідної статусу топ-менеджера. А тепер це був уже не голос, а якісь мавп'ячі верески і павині трелі. Вона верещала, немов базарна баба, в якої хлопчиська поцупили жменьку насіння. Тудух-тудух, тудух-тудух. Перед нею стояли Професіонали високого класу. Каріатиди й атланти, які тримали на своїх плечах її бізнес. А вона їх просто обливала помиями, принижувала, топталася по них. Ірина розкидалася ніщивними образами і невиправданими звинуваченнями, ризикованими водночас дитячими погрозами. Тудух-тудух, тудух-тудух. Це вже було занадто. Як же зупинитися? Як стриматися від бажання порвати на їхніх очах усі документи, розтрощити меблі? Стоп, Ірко, зупинися! Не можу. Їй Богу, не можу! Тримайся, Ірко, ти дуже ризикуєш. Так легко втратити набуте за довгі роки стримування, зрад, падінь, злетів і ще раз падінь. Ще не загоїлися рани, завдані чесними супротивниками і зрадливими друзями. Ще не зійшли з твого лоба гулі, набиті від зіткнення з глухими стінами, холодними поглядами та байдужістю.